Eh, Clàudia, més o menys, ja hi és tothom, no?, de la llista. Vale. Molt bé. Doncs bona tarda. bona tarda, benvingudes i moltes gràcies per venir. Abans de començar la sessió us he de presentar a la Casa Orlandai, que això a partir d'ara ho hem de fer cada vegada, eh? que, és, que és un centre de gestió cívica, d'acord? I ho gestiona una junta de persones voluntàries. L'òrgan de decisió és l'assemblea i hi ha comissions. I els veïns i les veïnes són les que participen en totes aquestes coses, com a voluntàries, a les comissions, i les comissions les teniu aquí, per si algú s'anime a participar d'alguna manera a la Casa Holandai, perquè sapigueu que és una gestió que es fa entre tots els de la dada, que volen participar. Eh? Bé, bueno, doncs avui la sessió que farem serà per parlar de Per què ser feliç quan podria ser normal, de la Janet Winterson. Espero que la l'hagueu llegit i la que l'hagueu gaudit. Eh? Un molt interessant i amb aquesta lectura acabarem el cicle de tardor de lectures participatives. Ara quan acabem la sessió us presentaré el cicle d'hivern primer ja ho farem després. I aquest llibre ha estat traduït per la Dolors Odina, que és ella, que és qui ens presentarà avui l'autora i el llibre. Llavors, la Dolors Udina és traductora i, principalment, ha traduït de l'anglès al català, però no només de l'anglès al català. Ara em comentava que està traduint un llibre del romanesc, roman, roman, que és una llengua que hi ha suïssa, i està un llibre de poemes que és el primer que es, que es traduirà del romanix al català. Que es tradueix, que ja ha sortit el llibre. Ah, ja surt... bueno, és una curiositat. Sí, és una curiositat, però una in... curiositat interessant. I també com a curiositat, la, la, la primera novel·la que va traduir la Dolors va ser l'ample Mar dels Sargassos, que si recordeu la vam presentar al juny del 22 aquí al club, i mira, també és curiós que tu fossis la traductora. I bueno, ella ha traduït Tolkien, Jane Austen, Virginia Woolf, John Lark, etc. De, de grans no, escriptors de la literatura anglesa. I, bueno, i també a nivell de, bueno, ha tingut uns quants premis interessants, un va ser la Creu Sant Jordi que l'ha abandonat el 2018 i aquest any 23 del Premi de Cultura de la Generalitat. Moltes felicitats. <susurra> I, bueno, I ara ja dono paraula a la Dolors perquè ens parli de la Jeanette Winterson i d'aquest llibre que no deixi de ser parlar de la Jeanette Winterson. Eh? Perquè són les seves memòries, si és que es consideren les seves memòries. Perquè crec que hi ha una mica de polèmica de si es defineix una autobiografia, on és memòries... Bé, bueno, això també en podem parlar. Sí. Eh? Bueno, en aquest, aquest em sembla que ho té molt clar, ella, que són aquest memòries és? i em que no hi ha res que sigui mentida, eh? diria, diria jo, no sé. Així com en el primer llibre, si és més, més dubtes. Sí, sí. sí. Bé, bueno, doncs, uh, res, gràcies. Per... Sí. Trobo que sou molts, estic contenta. Molt... <laughs> que no, no us espereu una, una, un discurs, una conferència acadèmica, perquè jo no soc gens acadèmica, eh? sóc traductora, i els traductors... Ho fem més o menys bé, això de traduir, però estem tranquil·lament a casa, sense haver de, sense haver de donar gaire la cara. En fi, que eh, jo... O sigui, per llegir aquest llibre i veure la Janet Winterson és, és una experiència, jo trobo, no? perquè amb aquesta vida tan, tan dura aquesta infantesa tan dura que va tenir, l'entusiasme i l'optimisme que té és... Increïble. Per mi és, és una de les persones amb més energia que he vist a la vida. No? No, no, sembla que no, no hi ha res. Bueno, ja per no parlar de la de intel·ligència artificial, que ella diu que serà fantàstic. O sigui que No, no és intel·ligència artificial sinó intel·ligència alternativa i que ens anirà tan bé, perquè diu, no, els homes, la veritat és que no ens anem sortit gaire bé, tal, tal com anem pel món. Per tant, vol dir que si de cop i volta apareix una altra intel·ligència i la, fem, la conduïm bé, que això ja no confia gaire en què, en què es faci, però bueno, en fi. No, el, que, el que trobo jo que és que és una persona impressionant veure-la. No? Per això us he, us he posat, bueno, que ja, ja us ho enviarà a la Tina, el, tot de links. No, els links primer. Sí, perdó. Eh... Ah, això era cosa meva, oi? Sí, no, no, ja. De posar Des, ara, després de... del vídeo. Doncs que us he posat uns quants links perquè val molt la pena escoltar-la. I a més a tot arreu està traduït el, el català, eh? o sigui que no hi ha problema. Uh, va venir fa tres, Quan va sortir, va sortir aquest llibre de, de Frankenstein, no sé si, si l'heu llegit, que aquí ella fa, bueno, ja us ho explicaré després, però fa una, una barreja de la vida de la Mary Shelley quan escrivia Frankenstein i uh, una història moderna que s'inventa ella, d'un científic que està intentant trobar la manera de passar tots els pensaments, o sigui quan algú és mort, de passar els pensaments que té al cap a un, a un lloc, no ho sé. A vegades diu una pedra. L'altre dia deia, vaig llegir que deia que era upload, no? o sigui, passar-los a l'ordinador. No sé, no sé, aquesta, aquesta paraula de upload sempre és una mica complicada de traduir. Bé, doncs... Eh, en aquest, va venir el, en aquest, aquest que va ser lavel'lid l'últim, l'últim link, va ser una conferència bastant, bastant impressionant també sobre, bueno, tot amb, tot, amb el seu entusiasme, però sobretot sobre això de la, la cosa científica. No? La, té té una, una passió científica que és sorprenent no? per a algú com, tan, tan literari com ella és, realment. Bueno, aquí us he posat aquests, aquests links perquè, perquè val la pena. Si, si teniu ganes de saber més coses de la Janet Winterson i veure com, com, com és. No? Eh, M'agradaria posar d'entrada un, un moment, un minut, de l'entrevista que li va fer la, aquesta noia. Posso ja. Em sembla que es diu Ana Pazet. Was There was the oldest man in the Bible. Refusel. How old was he when he died? 969. What sort of tea is this? Stand up and counted. I mean, empire blend. Just in time for the missionary of the Bible. It's good, Matt. It's a little bit for my child. Yeah. <laughs> Yeah this is your childhood you narrated know, it in oranges and not the only fruit yeah. in fact you wrote the script of the thirty curious yeah. and you want about it correct and what's left of this your childhood where I'm go looking there. at now oh she's still there um, i've always that hopefulness the optimism uh <laughs> the sense that you can't beat the little guy i mean that's why in the fairy tales i've always thought i'm like the third you know the third child that nobody takes any notice of and then you win the princess and kill the dragon <laughs> Uh, it had to be like that when I was growing up because my mother was huge, she's a big woman and I'm small and our fight was the fight between happiness and unhappiness, she was so unhappy and I was just cheerful, it was the worst thing for her to have a cheerful child. <laughs> Yeah, and then uh, she asked, why uh, would you why be happy be when happy? could be normal? <laughs> yeah, when I was leaving home, and she said, why have I've fallen in love with another girl? And she said, why are you doing this? And I said, it makes me happy. And then she said, why be happy when you could be normal? <laughs> <laughs> Violent! You've been talking about yourself, about <laughs> your experience, about the child... De la, del primer llibre que va escriure, però bueno, això, això ara m'estic avançant a mi mateixa, però bé, bueno, del primer llibre que va escriure, que és aquest d'Orange is not the only fruit, que, que el van traduir en castellà per fruta prohibida i en català no, no ha estat traduït, um, va, se'm va fer una sèrie, que és aquesta, el que es veu aquí, se'm va fer una sèrie a la BBC que jo no he pogut veure i no sé com, com ho podria aconseguir perquè realment strumental, ah, sí. no, amb aquesta, amb aquesta mare, aquesta, aquesta relació. Sí. Bueno, uh... vols sí, Aquest, sí. tu mateixa. Ja, jo mateixa, si no, no, jo faig, jo faig. Sí. Qui era el que havia de fer? Aquell d'aquí. Vale. Sí. No, he posat uns quants llibres. Té uns uns 20 llibres, la la Janet Duindon. He posat uns quants perquè són els que diré alguna cosa, no? no tampoc, tampoc moltíssim de tot, però a l'hora de donar-nos donar-li fruit. Això em fa gràcia perquè jo havia vist en molts jocs que teories d'on venia el, el títol, que si volia dir que, que, no, que no només s'havia de menjar una cosa que podia, en el, el pla sexual, que diguéssim, la seva mare li donava Bueno, havia llegit moltes teories i no sabia quina era. I l'altre dia llegit, mirant el llibre el llibre en anglès vaig veure que ella, ella deia, és que és bastant graciosa el que deia, a més a més, que un amant del rei del rei Jaume, algun rei anglès, eh, tenia una, li van fer un retrat i era una senyora que venia Taronges, o sigui que tenia un, un colmado, com si diguéssim. I la fan sempre tota envoltada de taronges. Llavors ella va dir que taronges no és... Diu, estic segura que aquella dona devia pensar cada dia que les taronges no és l'única fruita que tinc. No? Bueno, això això és, una, és una anècdota, però que és bastant graciosa la, la idea. No? Uh, això, parlaré d'una de, mica del, dels oranges. Més que parlaré, posaré uns quants, unes quantes mm, frases, perquè per per veiem de què va. La passió, bueno, la passió té, té, té la gràcia, que és un llibre que, que vaig traduir jo l'any 88 per columna i, i ara fa tres anys, o quatre bueno, o cinc, em van demanar a Periscopi que, la, que, que... No, em van dir que la tornaven a editar, que si la volia mirar. I la vaig mirar perquè era dels primers llibres que havia traduït i bueno, pràcticament la vaig fer nova. Perquè, bueno, després, ja, ja, després us posaré un paràgraf per ensenyar per què, què pot canviar Clar, és molt diferent fer una, traduint una cosa quan ets una autora que acaba de bueno, que està escrivint en aquell moment que té vint-i pocs anys i, i, i jo, jo en tenia una mica més, però no gaire més, que és molt diferent que 30 anys després que ja saps qui és l'autora i que canvia molt. canvia molt la, la manera en què et poses a traduir. Ja sembla normalment si no, si no, si no has sentit si no saps gaire de què es traduïm, i si no has experimentat gaire, doncs després les lletres són les mateixes. Sí, és veritat, però clar, el traductor intervé bastant, llavors és bastant diferent 30 anys després. Fa ara sí aquesta, aquesta, doble, aquesta doble traducció. Sexing the Sherry és un altre que va ser bastant important, també, també en el, en el sentit del lesbianisme. Després hi el Ruiten, on debo dir que l'estan traduint ara. ja bueno, crec que deu estar a punt de sortir que l'altre dillo ve loit que camins van han van dir de periscopi si el volia traduir. Però primera que tenia molta feina i segona que que és un llibre que no té, o sigui que el narrador no és ni home ni dona i i és molt important la cosa aquesta. I la veritat és que a mi, a la meva edat, em fa una mica de mandra tot això, no? Tot això d'haver de... Bé, ho trobo complicat, ho trobo una mica complicat, em costa, no? I en algun llibre ho he hagut de fer, he de fer, vull dir, he hagut, de, he hagut de posar allò de la I tot, no? D'autori, tot això, em, em costa una mica i vaig trobar que que segur que hi havia algú que li faria molta il·lusió. De fet, jo, jo pensava en la Olit, quan, quan m'ho van dir, sabeu qui és, no, l'Abel Olit? Sí, sí, sí. I pensava, segur que ella li fa una il·lusió, i, i efectivament, li va fer una il·lusió el llibre de la meva vida, vaig pensar, veus, és que ho havia de fer. Però bueno, després els altres dos els altres dos estan traduïts al castellà, és la, la niña del faro, em diu el light, Lighthouse Keeping. I de Son Gots també està traduït al català, que es diu Planeta Blau. D'aquests dos no en parlaré gaire. però la, la, la niña del Faro sí que l'he llegit. O sigui, vaig llegir en castellà i té, té gràcia. Però, bé, bueno, no, no, no tinc gaire cosa a dir. I el Planeta Blau és bastant ciència-ficció i a mi em va costar bastant. Després va escriure Frankenstein que aquest sí que us diré alguna cosa més, a la story I aquest 4, no sé què hi fa aquí, eh? No sé per què se m'ha quedat i després aquesta altra. Ara han escrit un de Fantasmes, això si vau anar a sentir-la ja, ja ho sabeu, que ara no me'n recordo com, es, com se diu volia mirar-ho i no, no me'n recordo. I també he escrit aquest que es diu 12 Baits, o sigui, com viurem i com estimarem a partir d'ara, que és un llibre que té uns 12 o 13 assaig, que em molt greu. ahir vaig anar a buscar a la biblioteca perquè volia mirar-me'l una mica i, i s'havia perdut. Bueno, suposo que el trobaran, allò que passa a les biblioteques, que un dia es perd. Bueno, en tot cas, jo trobo que és molt interessant sentir sentir la seva teoria sobre, sobre això de la ciència i després ja us, us diré alguna cosa de les que va dir allà. Bueno, doncs jo, diria, jo diria que hi ha cinc factors que la, que la defineixen a la genètica Muitarsson. No? Primer, la religió. Que... Ja, ja sabeu, com ja sabem tots, no? que va ser adoptada per un matrimoni evangelista, que no paraven de llegir la Bíblia, que la seva mare volia que fos missionera i, i l'educava com a tal, que va començar a escriure sermons als vuit anys. No? I això clar, segurament marca bastant, no? I marca molt quan si llegeixes La Passió, que és el, el llibre aquest, aquest el, el, primer, el primer que va fer després d'Oranges, de que és, I el trobo, bueno, el trobo molt maco, però no soc, no soc infarcial, perquè el vaig, el vaig viure bastant, no? Però de dones que, que realment escriu, escriu com, si, com si fos la Bíblia, no, però que fan frases molt curtes. Dic que això és un avantatge, pel traductor és un avantatge, no? Fan frases molt curtes i molt, molt directes. Llavors, sempre escriu així, sempre escriu amb moltes frases. Si ja heu, si heu llegit aquest del, del per què ser feliç i dius, va, ah, subratllaré el que m'agradi, arriba un moment que ho subratlles tot. És, és d'aquests llibres impossibles. I jo crec que això és perquè, perquè té molt clar, com que havia de ser missionera i no va ser missionera de l'Església, però sí que està sent, jo trobo que està sent missionera de la, de la vida o de la, no sé què, de l'entusiasme vital o de l'optimisme, no? Llavors està... De... Bé, bueno, per exemple, això, això és el que diu ella, no? us, ja, us poso. Escriure sermons és molt bona disciplina perquè tens un tema fix i un temps limitat i has de convèncer l'audiència. I si fracasses, fracasses. Vull dir, pots veure que fracasses només mirant-los. Per això demana una economia d'estil ben particular. No només t'ensenya la tècnica de l'ofici, de la retòrica ordinària i com utilitzar la llengua per un propòsit específic, específic i assegurar-te que dius exactament el que vols dir, però també utilitzar imatges i símbols. Bueno, em sembla que, que ella escriu així claríssimament. No? Bueno, aquesta, altra, aquesta altra és una mica més tard. No? L'he posat perquè, perquè vaig trobar que estava bé, però és una mica més tard perquè ella, eh, això de Déu, eh, jo, parla bastant de Déu i que com la Déu i de la Bíblia barrejat, no? però en tot cas, bueno, això, trobo a faltar Déu, trobo a faltar la companyia d'algú profundament lleial. Encara no penso que Déu m'hagi traït. Els servents de Déu sí, però els servents traeixen per naturalesa. Trobo a faltar el Déu que era amic meu. Ni tan sols sé si Déu existeix, però sé que si Déu és el teu model emocional, molt poques relacions humanes s'hi podran igualar. Eh, ella diu molt sovint que, que quan t'han educat com l'han educat a ella eh, és molt difícil treure-t'ho de sobre encara que tu te'n vagi a l'altra banda, banda del món que com s'ha anat bueno, a l'altra banda del món, vull dir, el món... Que no, que no és gent religiosa, no, actualment. Ostres, veus? Que he empretat alguna cosa que no havia d'apretar. Espera, espera, ja està. Ara, eh, que tens... Espera, sí, sí, prou per aquí, perquè... ja està. Sí. Va, no, no, la següent. La anterior. L anterior, l anterior. Sí. Ara, això, no. Ara torno a sentir-me còmode fent servir la Bíblia com a font, entre molts altres llibres, però la Bíblia és dels més importants. La conec tan bé que seria una bestiesa no fer-la servir. I no tindria sentit. No accepto el mite del Déu de l'Església. Em sembla que és una estupidesa, però això no vol dir que no accepti el misteri essencial de les escriptures i de la fe religiosa. La Bíblia, o sigui, l'altre dia a la, a la conversa dos o tres vegades va dir una frase de la Bíblia. Contínuament està, està dient, com diu, se la sap de memòria, literalment de memòria. No? La Bíblia té l'estatus d'altres textos que eviten la meva feina i la meva vida. M'agrada conèixer històries i mites. Això és de gran importància per mi, m'ajuda a pensar les coses m'ajuda a relacionar-ho tot. Fa de pont. Em que és una de les maneres com els éssers romans han entès sempre el que els envolta i els reptes que aquest entorn els planteja. El, el que fa molt, amb, amb la Bíblia no juga tant, però amb les, amb les llegendes i les, les, històries, les històries així que s'expliquen, sempre les, les barreja una mica no? i canvia, les agafa, les fa servir però per, per canviar-li una mica el, el, el sentit. Eh, uh, bueno, això, això, no sé si ho diu, no sé si ho diu en aquest llibre. Els he barrejat una mica perquè he anat, he anat pensant frases que em, pensant, vull dir, buscant frases que em, que la definixin una mica, no? El fet dhaver me educat sense llibres potser em feia més necessari memoritzar coses que per la majoria de, més coses que per la majoria de la gent. Tinc la memòria plena de textos sagrats i per tant apareixen amb naturalitat a la meva obra. Simplement apareixen perquè hi penso quan escric i dic, "Sí, això encaixa. Llavors suggereix una al·lusió, que el lector pot veure o no, segons el que aporta el llibre. Com més pensaments i poso, més capes hi ha els meus llibres, més material perquè el lector el descobreixi. Això és una de les coses que jo vaig veure molt clara traduint aquest llibre de la passió 30 anys després. No? Que quan el vaig traduir, a part de ser una de les primeres coses que traduïa, bueno, ella era, ell era molt jove, encara, encara és el motiu que, que va escriure, per tant, continua sent igual de jove, però jo hi vaig poder veure molta més cosa sabent, sobretot, tota la seva, la seva vida bíblica, no? perquè pots no adonar-te'n. Tu, tu tradueixes una cosa i, pots, i dius el no, que diu el llibre i, i ja està. Quedes, quedes tan tranquil. Però si tu veus d'on ve cada cosa que tradueixes, quan no? cada cosa vull dir que sí, hi ha un moment que dius, ostres, i això, d'on diu, si ho saps, tens molta més... més possibilitat de traduir amb, amb, amb força, o amb energia, o amb, no sé de què. Una de les coses bones de la fe cristiana és que fa servir una riquesa d'imatges i símbols que fins i tot la persona menys religiosa reconeix. Jo, jo no sé què passarà amb, el, amb, amb les noves generacions que no saben gaire aquestes coses, però bueno. Ja s'ho trobaran. No? Eh, bueno, deia la, una, la primera, el, un dels cinc factors, no? el primer és la religió, la segona és la paraula i els llibres. Ja. Això, això es veu molt clar es veu molt clar en el, en el per què ser feliç, no? la, que és bastant impressionant això que es llegeix als llibres de la A a la Z. No? Una, cosa, una cosa que no, no sé si algú se li ha acudit més del món, però a més fa molta gràcia que m'ho expliquen. No? Això, les paraules són coses, coses vives. Per mi treballen amb més potència que cap altra mètode. I crec que serà així fins que em mori. A la biblioteca em trobava més bé. Paraules en què podies confiar i mirar-les fins que les entenies, podien canviar mitja frase com les persones. Per tant, era més fàcil localitzar una mentida. Això és curiós. Això em fa pensar aquesta idea que té ella sempre que un, pot, que un pot canviar la vida... Que canviant el relat, o sigui, que dius aquesta vida que porto no m'agrada doncs ara no serà aquesta vida de la que jo porto sinó me n'invento una de nova no? és és, bueno, és bastant és, és molt intel·ligent aquesta dona segurament perquè si no, no se n'hauria sortit, no em sembla perquè són els llibres els que van començar a crear butxaques de llibertat que no havia experimentat de cap altra manera, els veig com talismans com objectes sagrats els veig com una cosa que em protegirà, suposo que em salvarà de coses que sento que són amenaçadores. La literatura no és un lloc on amagar-se, sinó un lloc de descobriment. Aquesta frase és ben bé de, de començament de llibre d'Andressa, no? Quan, és que en té moltes, així. Sabia que no hi havia un lloc segur fora de mi mateixa i vaig haver de trobar-lo dins meu i el vaig trobar en els llibres. De petita vivia en la imaginació, m'explicava històries i feia un món dins d'un món. Això em va salvar. No era un lloc perillós, desconcertant. Era un món del qual podria, tre podria treure sentit. És important tenir una narrativa. que Abans venint he pensat, em que m'equivoco, que narrativa ho hauria de traduir per relat, que ara està tan de moda, a més a més, però bé, bueno, és igual, no. No és gaire important, és important per mi. Els traductors sempre estan igual, sempre buscant. Però em sembla que seria, important tenir un relat d'un mateix. coneixer un mateix com a ficció com a fet, i com a fet és una salvació. Em podia reinventar. A la biblioteca era feliç. Això és el que he de fer. El llenguatge és el que em permetrà crear-me jo mateixa. La llengua ens permet reflexionar sobre la vida. Com a escriptora, soc conscient que creem la manera com vivim sobre la marxa. Tots estem preparats per crear històries del jo, de qui som. Canviar de manera efectiva com et trobes. Canviar el final. Perdó per els errors de picatge que hi ha, que els ho havia d'haver mirat més. Bueno, aquesta, aquestes són les frases que he fet per, per la, això, la paraula i els llibres que he fet. Vull dir, que he trobat aquí. Em sap que no eh, n'hi no, no, ha cap altra. Aquesta. Una altra característica, si diem la religió, les, la, els llibres i la paraula, és això de la superació de les veritats establertes. Que, que és una literatura que fa pensar. Molt rarament llegeixes un llibre seu i no has de tancar-lo de tant en tant per pensar el que t'està dient. No? Perquè, perquè va una mica més enllà del que... De, de la història que està explicant o del, o del que vol dir. El perill de l'art, les raons per les quals ens afecta, no és el tema, sinó el risc de crear una nova manera de veure, una nova manera de pensar. O sigui, és com aquella frase que li diu la mare en algun moment que, que el problema dels llibres ve més tard. No? Que, que el problema del llibre no és, no és el llibre en si, és que el que, el que fas després de llegir-lo, suposo que vol dir. No? Que... que era... L'artista fa servir una mena de xarxa d'arrossegament que entra al llim de la ment, de l'esperit, per treure coses que normalment estan fora de l'abast o no són accessibles a la consciència. Aquí ella destaca molt la importància de ser conscient de la, de la tradició literària i de, de, o sigui, de, de conèixer-la per poder-la alterar a l'hora d'escriure. No? Això és una cosa molt, molt important. Ella era molt... molt molt Virginia Woolfiana, la... li agradava molt la Virginia Woolf i eh, sempre, sempre la cita molt no? en el seu... La vaig veure en un vídeo, hi ha un vídeo que explica la Virginia Woolf i és, és impressionantíssim perquè és que està... se la veu molt enamorada de no? la Virginia Woolf i fa molta gràcia com la, com la defensa de dir, que hi ha molta gent que diu que, ella, que era una dona de classe alta i no sé què, diu, però ella no tenia cap necessitat de posar-se a defensar els escriptors no? i les escriptores, vull dir la, la gent que no podia, que no tenia una habitació pròpia, que no tenia diners fa, fa molta gràcia, si no, no me'n recordo on la vaig trobar, però sí, segurament si poseu Virginia Woolf i, i Janet Winterson surt i val, val la pena veure com, com l'explica amb, amb aquella passió, xecant-se de la cadira i tot, una cosa bastant impressionant també és molt poc partidària d'això que en diuen en anglès Creative Writing, no? de, de, les, de les classes d'escriptura creativa, que diuen que més aviat s'hauria d'ensenyar a llegir. Que, bueno, és una cosa molt... que és veritat. És veritat, és important saber llegir. També és veritat que és important saber llegir, però també és important, després, ser capaç de produir alguna cosa a partir de la lectura. No? Després, que és el que fan a Creative Writing t'ensenyen com, a partir de llegir llibres, que, que això, això penso que a mi m'agradaria saber-ho, saber, saber analitzar més els llibres. No? Tot el que llegeixo, amb el que m'agrada llegir, si em tragués molt profit plasmat, m'agradaria molt. No? Vull dir que no ens no, hi hagi, no... Trobo que està molt bé aprendre a llegir, que no és una cosa que esperem gaire. Eh, a tots els llibres floreja molt intel·lecte i passió, no? Bueno, això no cal, no cal ni que ho digui, i que vol experimentar i reinventar els clàssics. Va descobrir molt aviat que les seves passions no eren convencionals ni conformistes. Com veiem, amb la seva, ja només, només amb la seva, la seva tria sexual ja es veu en la seva contestació al món. I com les modernistes, com Wolf o Dickinson, no li interessa fer les històries ja explicades, sinó trobar bones, noves maneres de crear històries pels nous temps que és, bueno, és la, la idea que tenien els, els, modernistes, els modernistes, com els diuen en anglès, l'Elliot, no? la Virginia Woolf i tal, que l'obligació de l'escriptor era, a partir de tot, que, de tot el que havien llegit, de tot el que la seva tradició manava, fer una cosa nova. Eh? A partir d'això, vull dir que no, no s'hi val no, no tenir-la en compte, la, la tradició. No, no, no patiu, eh? perquè això em passa sempre que parlo... És que se'n posa la veu rugosa una, una altra característica seva és la curiositat científica. He he dit bueno, aquest és el llibre que us deia que he tret ara i que, que l'han traduït al castellà. que jo sàpi que no, no està pensat el, en català, però bueno, jo crec que deu ser molt interessant i tot és que parla. Sé que parla de, de la Mary Shelley. Això també és una idea que va, que va tenir ella, que va, que va explicar l'altre dia el CCBB, això que, que per ella al el segle XX comença amb Frankenstein i acaba amb Dràcula. És una, jo trobo que té idees bastant, bastant curioses, però sí que Frankenstein era la, el crear una nova intel·ligència i tal, i Dràcula crea algú que, que viu eternament. Aquestes són les dues... Bueno. Això, aquest, això és de, del llibre de Frank Iseg, el món de la intel·ligència artificial que tenim molt a prop. Serà un món on els límits físics dels nostres cossos seran irrellevants. Els robots podran fer gran part del que fan avui els humans. La intel·ligència, potser fins i tot la consciència, ja no dependrà d'un cos. Aprendrem a compartir el planeta en formes de vida no biològica creada per nosaltres. Colonitzarem l'espai. Això és també una cosa que va explicar allà que a mi, a mi em té molt, molt, molt sorpresa, no? que deia que la il·lustració, la religió i la, i la ciència es van separar, no? Van, van anar cada una pel seu camí. Però que, que llavors ara, ara s'estan tornant a juntar perquè es fan la mateixa pregunta, que és si la consciència si la consciència acaba amb el cos o si pot anar més enllà. És molt... És, és molt... És molt interessant la idea aquesta, no? Jo no sé, no sé què dirien els científics, per mi és molt interessant, no sé, no sé com, no sé si, bueno, en fi. Um, això diu que la, la tecnologia diu que ens farà experimentar la mort de, maneres difer de diferents maneres, no? La seva, la seva religió, la vostra teoria també, és que la religió va ser la primera startup que va alterar la mort. Que clar, aquestes maneres de veure-ho fantàstica. I, I diu que és una porta al més enllà per fer sentir millor la gent davant la mort. No? Que podrem parlar, que quan algú es mori doncs el tindrem allà a l'ordinador, podrem parlar-hi i ens respondrà, no sé, no sé com ho farà, però no, no sé. Sí, la, la pregunta era, la consciència està obligada a la materialitat? La religió deia que no i la ciència deia que sí. No, que, està, que, que sense matèria no hi havia consciència. Ara ara sembla que, que po podem arribar a no ser temporals. No sé, bueno, en I també fa molta gràcia que per, per dir una cosa així, diu el l'eclesiastès diuen no hi, ha res, no hi ha res nou sota el sol. Doncs sí, diu ella. Eh? doncs sí que hi ha res nou sota el sol. Ja? Això que el canvi climàtic, ella ajunta molt també el canvi climàtic i la intel·ligència artificial. O sigui que són les dues coses que canviaran absolutament la manera de mirar el món. Això diu ella, jo no ho dic Vull dir que m'interessa molt, m'interessa i ho trobo, ho trobo molt interessant, però no, no seria capaç de dir si és una, bueno, si és una, una cosa que està bé o que no, no ho sé. Uh, després l'altre tema del cinquè tema és això, el, el gènere, el sexe i l'amor. No? Uh, en aquest llibre de Frankenstein, per la, la, la història moderna, és un científic, que és el que està fent això de, de voler traspassar tots els pensaments a una pedra o a un ordinador, on sigui, que s'enamora d'un un o una, d'una persona que no és, no és home ni dona i és, és home i dona. O sigui, no és un trans, no, no, es, no es declara com a trans, sinó que es declara, diuen que a vegades soc una dona i a vegades soc un home. L'altre dia vaig llegir una crítica d'aquest llibre, brutal, dient que no té idea de què són els trans. No, no, jo, jo tampoc en tinc ni idea, no, tinc ni idea no, sé, no, sé què, no sé de què que queixava exactament el que la crítica. No? Però, perquè a mi em va semblar molt interessant a Frankenstein, precisament, la naturalitat en què, en què la persona que era home i dona era home i dona i no, no et xocava gens. No? Era, bueno, era... I llavors ella diu molt que, els, que el gènere és fluctuant que un pot ser, pot ser dona, que d'un temps et pots sentir home, bueno, és una cosa així. Uh, això, uh, a, a Orange és, el llibre aquest, tots els, els capítols són són llibres de la Bíblia. O sigui, són 12 capítols i tots... Cada... No crec, jo, jo no he trobat que, que tinguin gaire a veure, a part del d'Eutoranoi, que el d'Eutoranoi és aquest que és bastant dur, el llibre, el llibre. Era, potser és el que té més a veure amb el, que, amb el, el tema del capítol, però no, no, jo no he sabut veure tot i que suposo que deu tenir alguna relació. De fet, ella quan va escriure d'Orange es va dir diu que, no, que no, va, no pensava estar escrivint un llibre per publicar, que estava simplement volent-se treure de sobre tot el que, tot el que havia viscut sense, sense explicar la seva vida, no? perquè no, no, no és gaire, diu que no és del tot el autobiògic. Bueno, aquestes frases era... he buscat algunes per... No sabia bé que era fornicar, però ho havia llegit el d'autoronoi. I sabia que era pecat, però perquè era tan sorollós, la majoria dels pecats es feien silenciosament perquè no et pesquessin. I això escriu més endavant. Vull que algú que sigui feroig i que m'estigui fins a la mort i sàpigar que la l'amor la és tan fort com la mort i que sigui al meu costat per sempre. Vull que algú que destrueixi i sigui destruït per mi. Hi ha moltes formes d'amor i d'afecte. Hi ha gent que pot passar-se tota la vida sense saber el nom de l'altre. Això, bé, bueno, aquí es veu més o menys alguna cosa, però té bastants problemes. Ella diu, ella explica que té bastants problemes a les relacions amoroses, no? Que és molt incapaç de viure amb algú contínuament, que, que ha, de, ha de buscar una, una manera de, de tenir la parella. Crec que ara té una parella des de fa molts anys. Eh? Vull dir que que no, no és que no pugui tenir una parella, però sí que no, no pot viure amb algú que necessita els seus espais i, i se suposa ella suposa que ve de quan era petita. A no? la xerrada que va fer el CCCB no va parlar de la seva ex-dona, en Sóni Uní. Sí, sí una... però em sembla que era la que era psicòloga. No? Ah, vale. que... Bueno. La veritat és que no ho sé, eh? però què la, la que surt en aquest llibre... També és psicòloga, no?, la que l'acompanya la tot això del... També psicòloga, per tant, igual a plegat, no sé. No ho sabem. Bueno, unes quantes frases que denoten la seva personalitat si no està ja prou vista amb el que, amb el que he dit abans, no? El que vull existeix i l'és ho trobar-ho. Això és molt una, una màxima seva, no? Que, perquè, curiosament, ho troba tot escrivint, no?, segons, segons diu. Els nens adoptats ens hem d'inventar nosaltres mateixos perquè arribem a les primeres pàgines de la nostra història estripades. Jo trobo una imatge molt bonica, la de a les pàgines estripades. No? Tinc una actitud vigorosa a la vida i vull canviar coses. És el meu caràcter. Cadascú pot canviar la història perquè nosaltres som la història. Això ara ara m'ha vingut un flash de, de la Virginia Woolf dient en algun moment que, que, el, que ens agrada Bach, que ens agrada Shakespeare, que ens agrada... No sé, no sé quina altra cosa ens agrada, però que nosaltres som Shakespeare, nosaltres som Bach, nosaltres som... Diu una frase, m'ha vingut ara, eh? no, no ho havia pensat, si no ho hauria, hauria lligat una mica millor, però és... és bueno, no som va acudir mai que el coneixement, les arts, la música, la vida intel·lectual no estaven fetes per mi com a nena de classe treballadora. Els meus pares no eren cultes, jo no coneixia ningú que hagués anat a la universitat, però ser ignorant no era motiu d'orgull. Es partia de la base que un s'educava a si mateix segons els seus interessos. Això és bastant impressionant que no té cap mena de complex de, de ser de classe obrera, de classe treballadora. I em sembla, sí, sembla perfecta, eh, però és que amb els classistes que són a Anglaterra, no? Bueno, la societat anglesa, no, no tothom, eh, òbviament, però la societat anglesa és molt classista. No? I ella ha sabut... Bé, bueno, no li agrada gens els, els, els, els cercles literaris, literaris ni, anar, ni anar a presentacions i coses d'aquestes. Suposo que és una mica per això, perquè es deu sentir com un, com un bolet fora del lloc, no? perquè, eh, clar, aquests llocs sempre tothom és bastant... Això. Però, però a mi m'impressiona que, que estic que sigui tan segura d'ella mateixa, no? que, que la, la, la infància que ha viscut no l'hagi marcat d'una manera que no l'hagi complexat gens. No? Trobo que està molt bé. I això no puc recordar un moment en què no sabés que era especial. Bé, això està molt bé, no?, pensant-ho. Um... Això per què? Ara ens ha dit... Ah, bé, bueno, aquí, aquí ja parlo del llibre... Un moment faltava, sí, alguna cosa que, de la vida, bueno, de la vida volia dir això, que era adoptada, que llegia la Bíblia i se la sabia de memòria, que la mare l'educava perquè fos predicadora, que als 15 anys, la, la, bueno, això ja ho sabem tots perquè ho hem llegit, a 15 anys expulsen de la comunitat i se'n va de casa, que viu al cotxe, que això també és una, també és una història forta, la d'estar de, vivint al cotxe. No? Fa diverses feines, aconsegueix entrar a Oxford per pura, per pura tenacitat, no? també, també. Um, que el pa, el pare, sort que el pare al final, al final del llibre es veu com, com si ve, no? com si fa amiga, perquè també el pare, el pare amb això de no, de no intervenir en res també tenia un paper una mica horrorós. Això de la, de la senyora Whitterson, era un monstre però era el meu monstre. No? Això ho diu molt, diu que era una filòsofa violenta i el meu monstre. Això també ho li vaig repetir moltes vegades perquè ser feliç explicant la seva vida arriba a la conclusió que és gràcies a la, a la seva infantesa tan desgraciada que li van arriba. Això trobo que dona moltes esperances vitals, no? Vol dir que que no, que no hi ha rec que ens marqui absolutament si som capaços de sortir-ne, no? I això trobo... A mi m'agrada la Winterson, m'agrada la seva manera d'explicar-se, d'explicar, perquè trobo que dona moltes, dona moltes esperances a tothom, no? Que, que pots que te'n pot sortir, te'n pot sortir i reinventant-te cada vegada que et faci falta, no? I està molt bé. No sé si ho podem fer, no sé si ho podrem fer, si un dia ens passa, no? Però, en tot cas, hi ha algú que ho ha fet i que, i que ens convéns, ens vol convencer que... Bé, això, que no li agrada al món literari ni ser part de cap grup. És conscient que ve d'un altre món, no està complexada, però, però diu que els altres la classifiquen i que troben que no no poden entendre que algú que vingui d'una d'una família, d'una casa on no hi havia llibres ni quart de bany, i amb un pare de treballador de la fàbrica i tal, que no no pot entendre, no poden entendre que, que pugui arribar enlloc, no? Suposo que ara ja ho deuen entendre, perquè, no sé, no? A mi menys frea molt els crítics, troba que no, que no, es, pot, que no es pot refiar d'algú que no hagi fet una obra significativa, que això trobo que, que està bé, bueno, està bé, bé, tampoc, tampoc cal no, que els crítics facin una obra significativa, però en tot cas el que diu que ara ella viu al camp, no sé si ho heu vist, alguna vegada posa a la, al Twitter posa, posa coses de, la seva, de casa seva, és bastant interessant. El gat, el gat que li obre la porta ho explica aquí també, no? Que no pot, no pot no tancar la porta de casa seva. No sé si ho explica, ho explica en el llibre. Que no pot no tancar la porta, sempre ha de tenir la porta oberta, que li sembla que ve de quan la tancaven a, a fora de casa o, la, o no sé què. Sí. És que realment, amb aquesta, amb aquesta experiència. Uh, bueno, aquest uh, Oranges are not only fruit és el primer llibre que va escriure, el va escriure el 85, d'aquest llibre se'n va fer una, una ja, ja ho hem dit abans, una, una sèrie a la BBC, i l'altre dia va explicar que ara la, la Royal Shakespeare Company li ha demanat un guió per fer-la, que això és bastant impressionant, eh? realment, que... la Royal Shakespeare Company. O sigui, que, que l'està fent ara. Que... En teatre, no? Per fer en teatre. teatre, sí, sí. sí, sí. Diu, bueno, diu ella, no, no no em podré treure de sobre infantesa ni que vulgui, però segurament tampoc vol, eh, perquè perquè home, si, si tens la sort de poder-ho superar és un, és un material que tens per, per tot, no? És, és una... Bé, bueno, l'Orangès és, és la història d'una lesbiana educada en una casa religiosa repressiva per una mare religiosa fanàtica. Cada capítol porta el títol d'un llibre de la Bíblia, es diuen Gènesi, Èxode, Levític, Números, D'autoronomi, Josué, Josué, Jutges i Ruth. Un tema principal de la novel·la és el conflicte entre factors binaris. Fa gràcia perquè... Això, això m'he deixat un paper que ho deia. A la primera pàgina del llibre de l'Orangès diu que la mare sempre deia això, això és bo i això és dolent, no? i tenia una llista de coses bones i coses dolentes. voldrà saber que una de les coses que no me enn recordo, sap, que, que he fet una fotocòpia abans de marxar per, per si que m'hauvia deixat de posar. Diu, per exemple, el enemics no coses bones, no enemics i amics. Els enemics eren el dimoni en totes les seves formes, els veïns de la casa del costat, el sexe en totes les seves formes i els musclos. <ríe> els músculs o els gargols no m'ha quedat gaire clar perquè els músculs m'estranya que siguin Són en anglès. i els amics eren Déu el nostre gos la tieta Maig les novel·les de Charlotte Bronte i els molusquicides o, o els o sigui l'insecticida contra l'insecticida a veure no. El DDT, exactament. No? Però fa gràcia, no? Llavors diu ella que clar, que veure quan, quan va veure que li agradaven les dones va veure que això no era ni amic ni enemic. Llavors va, es va adonar que no tot era tan binari, no? que va ser una manera de veure que la vida hi havia coses que no entraven ni en els amics ni en els enemics. Esta, esta I bueno, se centra bastant en la sexualitat, el gènere, el, el llibre, eh? i les restriccions de les creences religioses, tot el que és el nucli de la relació entre ella i la seva mare. La fredor de la mare adoptiva la va fer sentir no desitjada, incapaç d'acceptar l'amor, però potser sense això no hauria trobat mai la seva veu literària. si o sigui, és allò Noi mal que porrient no venga, que bueno, també està bé. En, en el prefaci de la segona edició del llibre eh, diu, es pregunta ella mateixa, diu, és una novel·la autobiogràfica? I diu, no, no ho és en absolut, i sí, evidentment ho és. No? I bueno, diu, és part ficció i part realitat com la vida, com la vida mateixa. Llavors aquí diu, Oranges era una manera de purificar-me de tot el que havia passat, de dir, no, això és el que sóc jo, no, no aquesta altra cosa, aquesta cosa feta. Ara em faré jo mateixa, M inventaré qui soc. O sigui, que deixa enrere. Fins ara he sigut això, que clar, és, amb aquesta mare tan, tan, tan, tan autoritària i tan poc, tan poc comunicadora sis del seu nivell, no? És això. I això, aquesta frase és que m'agrada, ho trobo una, una metàfora bonica, no? que diu és autobiogràfica i no es pot reconstruir el raïm a partir de l'ampolla de vi. O sigui que mm. volem dir que l'ampolla de vi és, és orangès, però clar, si no pots veure com era el raïm d'aquesta aquest, ampolla, no? pots veure quin era l'origen. Això és una cosa que m'ha agradat És que em, em, passa, em passa una mica en llegint, llegint la Winterson, que les frases m'agraden i no sé què fer-ne després, però m'agraden, no? Sí. Sí. Sí. Que amb la passió és... casa és... molt això, amb la passió vull dir el llibre. Uh, Bé, bueno, passem al, a l'esfera, encara tenia alguna cosa de més a dir, em sembla. Així que quan va sortir la novel·la, clar, no, era l'any 85, no, no hi havia gaires novel·les d'algú manifestant-se... La manifestant-se com a lesbiana per tant es va llegir molt com una novel·la política sexual no? que, era, que era una cosa, una sortida de l'armari de la protagonista i es va considerar bastant una novel·la bastant política i radical no? que no, tampoc era el, el, seu, el seu objectiu però, però clar, no sé, va que així ella considera, hi ha moments que diu que també ha passat molt temps, no? però hi ha moments que diu que és el retrat amorós d'un monstre que jo no sé fins a quin punt pot pensar que és un retrat amorós de la mare, perquè queda molt malament, però bueno. En tot cas, una cosa interessant que també també li ha sentit a dir o li ha llegit o, o no sé, alguna cosa d'aquestes, és que parla molt del perdó, no? Que, que, que per ell és importantíssim haver perdonat a la mare perquè si no, no podria ser feliç, no? I que, que la, la idea del perdó no, no és que... No que Bé, bueno, això ho dic jo, no és que perdoni perquè és bona persona i tal, sinó que perdona perquè, perquè si no, no pot tirar endavant. Que, o sigui, si no, passa, si no passes full d'una cosa que t'ha fet tan mal, no tires endavant. Llavors, i també diu que perdonar és una manera de canviar les històries que un s'explica sobre si mateix. Si estàs tot el dia pensant les, la putada que m'han fet, suposo que no, és molt difícil molt difícil canviar de relat. ella. No? Això ja ho he dit, que l'ha de fer baixa. Això, això també diu que quan va... Quan va, quan va saber de l'existència de la seva mare, ja, ja hem vist en aquest llibre que va trigar bastant a saber que existia, llavors va, va, va pensar que, que ho havia d'explicar d'alguna manera no? i que va tornar al llibre anterior, el d'Oranges, per veure que se'l va tornar a llegir i que d'allà va treure moltes coses de les, que, de les que surten en aquest llibre. Però en aquest llibre hi ha molta ironia en aquest llibre, no? Bé, bueno, contínuament et fa riure amb les coses que explica aquest... És simpàtic això de fer, de fer la vida tan irònica. I bé, bueno, això hi ja està. Llavors, passem a La passió, que és l'altre llibre. Algú l'ha llegit, La passió? No. Clar. La síndia. No. Jo, la veritat és que de dir que quan el vaig traduir fa 40 anys, no, 40 no, m'he passat una mica, bueno, gairebé 40 és igual, molts anys, eh, em va agradar, em va agradar, però no... I ara, quan l'he tornat a traduir, l'he disfrutat moltíssim. No sé... Passa això, eh? Hi ha llibres, jo soc, soc de... Sempre dic, que dic una cosa que no, ningú fa ni ningú pot fer, ni jo tampoc, que és que els llibres s'han de llegir dues vegades, no?, que està claríssim. Que quan el llegeixes una vegada, tu vols saber què passa, estàs com, com inquiet, volent, volent tirar endavant. I quan el llegeixes la segona vegada, llavors, ja, com que ja t'és igual que passi, és quan disfrutes del que estàs llegint, no? I bueno, aquí a sobre vivim passat 30 anys entremig, no que no? <laughs> Això ja és una, altra, és una altra aproximació, però jo trobo que és un llibre molt, molt bonic. Té, té un, un cert toc de fantasia, fantàstic, fantàstic de fantasia, vull dir que coses que no poden passar a la realitat, però però que que jo, jo m'ho creia i tot, quan, quan ho llegia, tant tan bé que t'ho explica, dius, bueno, però ara m'ho crec, no? La, la, la passió va d'un soldat de Napoleó, que, que fa estar a la, a la guerra, a la, a la campanya de Rússia de Napoleó, i és el cuiner de Napoleó que es dedica... A, a, portar-li el pollastre. Té una, té el Napoleó té tot un cèquid de gent, tot un seguici de gent que li, que li fa el menjar, que tot això... Bé, el cuiner, la campanya aquesta és horrorosa, és fortíssim. És o sigui, el primer trast del llibre és bastant fort perquè està allà en plena, en plena campanya i tot és, tot és espantós. Llavors, després, aquest, aquest soldat s'escapa amb, amb una noia, amb un que sembla que sigui amb un que va disfressat d'home, bueno, és igual, és que ara m'estic fent un lio, però la qüestió és que se'n van els dos a Venècia i, a, i se, ell s'enamora d'ella, ella no tant, però bueno, tot, tot, la història és el camí, la vida d'aquest noi allà, el camí el camí cap a, de, de Rússia fins a Venècia i després la vida a Venècia. Um, és una història mig real i mig fantàstica, intensa, és molt personal, o sigui, realment tot és tot és la vida, com, com, pateix, o com, com pateix o com viuen les coses el, el noi i la noia, eh, l'amor la, i tal. És molt, molt apassionada però, però al fons és brutal no? perquè estan allà a la campanya de Rússia que és molt bèstia. Ella no havia estat mai a Venècia quan va escriure el llibre i és, és bastant curiós això perquè Venècia surt molt. No? Se la va imaginar i diu que clar, que ella de petita no, no, no podia viatjar i que un dels jocs que feia amb els seus amics, amb la gent que amb qui jugava era imaginar-se viatges. Per tant, però no li troba que és normalíssim imaginar-se viatges i llocs on, on has anat a parar, que no li hagi gens viatjar. El, el tema central d'aquí, bueno, aquí he posat unes quantes, uns quants temes que són els que toquen aquest llibre, també per les frases que diu. No? Això d'estic de explicant, explicant, ai, explicant històries, creiem me ho diu cada dos per tres. Que fa molta gràcia perquè no saps... Si et pren el pèl o què, no? Perquè si, si no saps si t'està dient és que això que explico no és veritat o, o que diu, no, no, explico el que, el que jo vull. però bueno, no ho no sé. Hi ha, hi ha diverses coses que són les que, les que destaquen aquest llibre, la passió. En algun lloc entre els aigüements i les muntanyes en algun lloc entre la por i el sexe. En algun lloc entre Déu i el diable i ha la passió. I el camí per arribar-hi és sobtat i la tornada és pitjor. O sigui, eh, no, no he dit... A, a, a Venècia, la noia, Viu una història d'amor molt apassionada amb una senyora casada. Hi ha, una, hi ha un... Bueno, és una mica... És una mica espòiler, això que diré, però és igual, perquè ja no se'n recordareu quan, quan llegiu. No, que hi ha un moment que ella que, que fa anar el noi a buscar el cor, que ha deixat el cor a la casa de la, de la senyora casada i quan, quan, quan deixen de veure's de vol anar a buscar el cor a casa. Clar, això fa molta gràcia perquè jo, això no m'ho crec, òbviament, no? però ho llegint i pensaves que és veritat, o sigui, anat a buscar el cor, el cor allà, i el va trobar, el va trobar perquè un joc feia i havia una cosa que bategava, bueno, una. O sigui, és una, una, un detall que, que a mi em fa molta gràcia que m'arribi tant al cor perquè sé que no és veritat. No? No? És molt, molt, molt ben explicat. Quan això, la passió no està en una emoció com un destí, entre la congelació i el desgel, entre l'amor i la desesperació, entre la por i el sexe, i ha la passió. Només sense passió es pot sobreviure. Hi ha moments que només amb passió es pot sobreviure, però diu ell, eh? L'amor no té sentit estimar a algú amb qui no, podràs, no podràs despertar mai si no és per casualitat. Dic que estic enamorat d'ella. Què vol dir? Això ho diu el, el noi. Vol dir que veig el meu futur i el meu passat al llum d'aquest sentiment. És com si escrivís en un llenguatge estranger que de sobte sóc capaç d'entendre. Sense paraules, ella em fa explicable a mi mateix. Això és curiós. És, es nota bastant que està escrit als 20 anys, això. Perquè són pensaments de, de, de jove. Però són molt bonics i llavors, mira, està bé. Llibertat, ja també, que és, que és la llibertat d'estimar per a algú per dur-liar-te de tu mateix, encara que només sigui un moment, encara que només sigui un moment, és ser lliure. Estimar-te a tu mateix. Això, la guerra, que, aquesta, això em farà ser perquè també és molt curiós, no? Mataràs gent, Henri? Vaig aixupir-me al seu costat. Això és quan el noi està a la campanya de Napoleó i va, va un, moment, un moment uns dies al poble i una noia del poble li pregunta això. No? Matarà gent, Henri? Vaig aixupir-me al seu costat. Gent no, Lluís, només l'enemic. Qui és l'enemic? Algú que no és a la teva banda. Potser és evident, eh? però l'odi també també és bastant, bastant evident en aquest, en aquest llibre. No sabia com era l'odi, l'odi que ve després de l'amor. És immens i desesperat i l'única cosa que desitja és que li demostrin que està equivocat. I cada dia que passa i va confirmant que té raó, esdevé una mica més monstruós. Si l'amor és passió, l'odi és obsessió. Una necessitat de veure feble, acovardit i gent digna de compassió, aquella que abans estimaves. La retornància és a la vora i la dignitat molt lluny. L'odi no va dirigir només contra qui abans estimaves, també va contra tu mateix, que no es pogut estimar. Això és una veritat, tot, tot és veritat, eh? Després el joc, aquí surt bastant al casino de Venècia, en la novel·la, el joc és excitant, el sentit de pèrdua és el que converteix el guany en un acte d'amor. I després el temps, el temps també és un factor molt important, En parla molt sempre del temps, no? És una cosa que li, li, li interessa molt sempre. El futur és presagiat des del passat i el futur només és possible gràcies al passat. Sense passat ni futur, el present és parcial. Tot el temps és present eternament i, per tant, tot el temps és nostre. No té sentit oblidar i el té tot somiar. Així s'enriqueix el present. Així el present es fa complet. Són, són frases bastant complicades i de les que hi pots treure bastant suc, no? Vull dir, que te, te la vas mirant i va, van dient... Uh, aquí, ara posat, ara era, era ben bé perquè tenia, em feia gràcies això de la traducció. Ah, no, no sé, un moment. Que Venècia també, encara de Venècia em parla molt. És molt bonic, també. Si heu estat a Venècia és molt bonic. Si no, si no, també perquè us ho podeu imaginar com ella, no? Però és, és molt interessant la, la història de Venècia. Arriba a Venècia per mar, és com s'ha de fer, és com veure alçar-se una ciutat inventada que tremola l'aire. La llum de primera hora fa que els edificis s'entellegin de manera que sembla que no estiguin mai quiets. Aquesta és la ciutat dels laberins. Pot sortir cada dia al mateix lloc per anar al mateix lloc i no anar mai pel mateix camí. No sé si estat a Venècia i us heu perdut a Venècia sí. perquè és, no hi ha manera de trobar el camí. És horrorós. O bueno, oh, fantàstic, no sé. Encara que vagis on vagis, el lloc és sempre davant teu. No pots anar-hi mai tot dret. Bueno, aquestes... I llavors volia, només volia ensenyar-vos, és, és ben bé... Mira, no sé, se'm va acudir quan tenia les... Això, difer, una diferència, una petita diferència, però que em va semblar molt important. Eh, I tu és Napoleón, who a passion for chicken, és el començament de la frase, no? Havia traduït, Napoleó sentia una tal passió pel pollastre que feia treballar els cuiners i nit. Bueno, això és una mica... És una mica de traductor, això que estic fent ara, però bueno. I tu és Napoleon Foucault, s'haig a passion. Que no està dient Napoleó tenia una passió, sinó està dient, era Napoleó qui tenia una passió. Llavors, vaig pensar, ho he de canviar, perquè no està dient que Napoleó, no, no està parlant de Napoleó, està parlant de era aquell que, bueno, total, que hi ha aquestes diferències, que tot poc són gaires, eh, però també ought to be so government by an appetite. Que estrany això de ser dominat per una patència d'aquesta manera. Que estrany ser tan esclau d'una patència. La primera, primer vaig posar, era la meva primera comissió i més no és gaire una comissió, és una comessa no? el que tenia, que, que la de servir-li el de pollastre al de Poleo, era una comessa. No? Bueno, res, eh, també faig il·lusions que havia posat, no sé. Jo, que comissió. Ah, m'estic afalagant. I el que hi havia perquè era baixet, bueno, baixet ho vaig igual, però m'estic afalegant. Això, una cosa que passava abans que, que el... Que el, aquest, aquest temps verbal en català, ara està molt mal vist, això estic menjant, no, menjo. Eh, que sí, si, algú, si algú ha anat a classes de català és una cosa que et diuen molt. Bueno, doncs, com que aquesta l'havia fet tan, fa tant temps, ja, faig il·lusions i després el, el nom dels... Els, nom, els noms reals, que la Josefina no era real, però la, la dona de Napoleó no? es deia Josefina, no? No cal dir-li Josefín. Bueno, res, això em feia gràcia ensenyar-ho i em sembla que és última perquè els altres ja no els he posat aquí. La següent, l'obra aquesta que us he dit que ara sortirà traduïda per la Obrit és de Written on the Body, escrita en el cos, que no és gaire una narració, també la deus haver-la dit, perquè també està traduïda al castellà, escrita en el cuerpo. Es tracta de reflexions poètiques més que d'una narració, no? No fa servir el realisme màgic perquè pràcticament tot és, és pura, pura màgia, no? Ho escriu per mitjà d'un narrador que no té indicadors de gènere i té una feina amorosa, apassionat, amb una dona casada. És curiós que és el 92, eh? Encara no... Tot això del... de... De... De, no tra... de no tractar els els trans com a homes ni com a dones encara no, evidentment encara no, no existia vull dir que no sé, no sé com està fet en castellà, suposo que clar, es pot arribar a fer, que passa que, que es pateix bastant perquè se t'escapa en anglès tenen l'avantatge que, no, que els adjectius no no tenen, no tenen gènere per tant, només es nota bueno, en aquest, en aquest llibre exactament no sé com es notava però, per exemple, ara l'única diferència és que en comptes de dir diuen d'ell, i clar, això Pràcticament ni ho notes, la gent. Però en canvi nosaltres hem de posar el... Bé, tot el que hem de posar. És, és, una, mica, és un, una cosa una mica complicada. Perquè a més un pot, un pot dir que no hi està d'acord, però bueno, pots no estar-hi d'acord o, o el que sigui, però t'has d'adaptar. Si un escriptor escriu amb, amb marques de gènere, no tens més remei que, que, que resservir. Bé, això una, aquest llibre és una meditació sobre profunda sobre el cos. Sobre el cos. I tot sovint força el lector a examinar les seves presumpcions mentre juga amb el gènere literari i el gènere gramatical. Fa servir la llengua com a element sexual i subjectiu, agafant cliixés per construir una cosa totalment nova i única. Eh, quan, quan va sortir el 93 va destacar per això de la manca d'identificació del gènere del narrador. Eh, ho interessant, això ho fa bastant sovint, enganya amb les expectatives de, del lector i et força bastant a enfrontar-te amb les seves pròpies idees de gènere i sexualitat no? jo, jo trobo que és un llibre molt bonic eh? a part que, que jo no, no em veies gaire amb cor o, o no tingués gaires ganes de traduir-lo, crec que deu disfrutar bastant traduir-lo perquè és molt bonic um, bueno, ja, no, ja està eh? no, no tinc res més d'aquest llibre l'altre, el la, de la noia del far que és una... la noia del far de fet de fet no, no és ben bé una novel·la és més aviat són més aviat coses com com contes que van més o menys units, no? que totes, totes de... són un... és una nena òrfana que viu que l'envien a viure a Escòcia i viu amb un, amb, amb un, amb un faroner, amb, amb el del faro, que és sec. Llavors li va, li va explicant històries i diu, aquí, aquí he apuntat això, que ensenya a la nena com conservar el llum. No, el far serveix no només per evitar que els vaixells topin amb les roques, sinó que les històries s'expliquen que s'est allà eviten que les vides hi quedin encallades. O sí, sigui, que té el fart d'aquest sentit, té aquest doble sentit, no? de, de, de llum que tira i que i ja quan notes aca don caler. El del planeta blau, el llibre Planeta Blau de Stonecut Gos és una novella de ciència ficció i són tres escenaris de temps i espai i la protagonista sobre tots tres. O sí, sigui, és una història la protagonista surt en un manuscrit que troba al metro surten unes memòries del Capità Cook i va sortir ell allà al mig. Té, té, gràcia, eh? té gràcia, però jo no el trobo tan profund com, com acostumen a ser els llibres de d'allà. La... I després, bueno, Franky Stein és aquest. Jo no sé, aquesta és coberta. A mi la coberta no m'agrada gens, però això no té a veure per dintre. És molt maco. Jo crec que això és una cosa... Als més joves els deu agradar molt aquesta, aquest estil. Ja m'he acostumat, els eh? primers temps, dels llibres de periscopi, els trobava molt raros. Ara ja m'he acostumat, ja no els trobo, ja no trobo lletjos, tampoc és que m'agradin, però bueno, és igual. Aquest es Frankenstein veieu, la gràcia és aquesta, el Kiss, eh? en comptes de Frankenstein, Frankestein, perquè diu una història d'amor. És, és bonic, és molt... a. Mi, o sigui, personalment, els trossos de la Mary Shelley m'encanten, perquè explica la història, no? la història, sabeu la història del 1811, em sembla que era, que estaven a, a, a, Bene, a, a Gènova, a casa del Byron. a Gènova no, on? Ginebra. Estava veient Geneve i dit Gènova. Estaven allà en una casa, estava plovent molt, cada dia plovia, que això que no passa mai era, cada dia plovia moltíssim. I van quedar una nit, van decidir, hi havia el Byron, el Shelly, el metge del Byron, més, van decidir a veure qui de, vos, qui de nosaltres explica, inventa la millor història. I la Mary Shelly va, va inventar, Frank, Frankenstein. Sí, Ara sempre he de pensar un moment perquè, i és molt, home, és un llibre molt bonic, Frankenstein però realment fa, fa patir una mica, no? És... és... La, és la creació d'un monstre. És molt bonic, com explica la vida, de la, la Mary Shelley va tenir una vida horrorosa, pobra, perquè se li van morir tres fills, als 25 anys ja se li havien mort tres fills. El, el Shelley també es va morir. I, i tot, tot va ser bastant, perquè més el, el Shelley estava casat, es va, va fugir amb ella, figura, i eh, clar, el Shelley un senyor poeta important, i bueno, totes aquestes coses era difícil, no? Era complicat per... Va passar una vida molt dura i com m'explica la seva vida és bonic. I també suposo que segurament sabeu que la filla del Byron, una filla a la qual el Byron mai va... no sé si va reconèixer, però el, com a mínim no, no la va veure mai, no, va passar d'ella totalment, que era una senyora que es deia Ada Love Lace, que és la que va inventar el, el, un... un un idioma, idioma normalment, com es diu? Una màquina. Una, màquina, una mena de, de Java, una mena de, de, això, no? de coses d'aquestes. Bueno, és, és interessant que també surt al final i la Mary Shelley parla amb ella. És molt, és molt bonic com també fa, fa trobar la Mary Shelley amb el Frankenstein en el manicomi. Bueno, és, una, és molt bonic els trossos. Els altres trossos també són molt bonics però són, són més, més això, no? del metge aquest que, vol, que, vol, que està intentant passar tot el material, que hi ha un científic important que li ha dit quan jo em mori dono el meu cap i fes això, no? llavors està fent això. També hi ha la Manchester, que és la seva ciutat, com hem vist aquí, no? que en, en la franqueta parla del Manchester, compara una mica la, la, els dos moments de Manchester, en aquell moment era, era una ciutat, que acabava de, que, que havia deixat els talers i tot això, no? que, passava, que començava la industrialització i ara és una ciutat que comença la, la nova era digital. I, bueno, és, és molt interessant, la veritat. Jo el trobo molt interessant. No sé no sé què pensen els científics, tampoc. És, que és una cosa que sempre m'agradaria saber d'ella, de no? Quan parla de coses de ciència, quina, quina, quina reacció tenen, quina... com ho veuen? Perquè... Perquè a mi a vegades em sembla una mica que fa una mica un castell a l'aire, però no, no ho sé, no, no puc opinar, opino però no puc opinar. Uh, bueno, és, una, és una novel·la molt ambiciosa en l'estil, no? perquè, perquè això, la doble, la doble història i el que intenta que s'ajuntin es, que una mica fa molt, la fa molt interessant. Què, què més tenim a veure? I ja està, em sembla que hi ha... Ja... M'he oblidat de, de dir dos o tres coses de la seva personalitat. Quan, quan va, va sortir Oranges, que va tenir tant èxit, va, li van començar a agafar bastanta mania a tothom, perquè, perquè era molt xula, no? Era, sortia, com que se n'havia sortit, com se n'havia sortit. A sobre va tenir molt èxit la seva, la seva primera obra eh, a la BBC. Vull dir que va, va ser una cosa... De, de cop apareix una, una persona que no, que no li correspon gent ser tan famosa, no? Sembla. I llavors, a part, ella hi va jugar aquest joc no? i, per exemple, en una entrevista eh, va proclamar l'hereva natural de Virginia Woolf. És que a més me l'imagino, allà aixecant <ríe> Jo soc. Eh, quan li, li van demanar que triés el llibre de l'any i li semblava que era el millor llibre, va triar el seu. Quan, més, quan, eh, quan li diuen que, que citi un autor favorit es, ella, es cita ella mateixa després va dir que quan va escriure l'escrit al cos va explicar a la tele que li havia dedicat a la seva amant que era una, una editora que, era, que estava casada i tothom coneixia el, el marit a ella bueno, es veu que es va muntar bastant escàntoc i bueno això no, que, que va ser que a la, la posava bastant nerviosa a tothom la seva arrogància. Perquè, clar, aquesta manera... Ella està tan segura d'ella mateixa que, que jo trobo que és fantàstic. Però, clar, que una dona estigui tan segura d'ella mateixa ja és sospitós, no? Vull dir, pel món, eh? No per no, ni. Però, bueno, l'artició, llavors... Que això que ha tingut... Va tenir... Jo crec que ara ja no. No, no sé per què ho crec. Això si ho vull creure. Que ara no, ja no... Ja, no, ja, ja s'ha vist que, té, que, que, que ha fet una obra ha fet una obra amb llibres més bons, llibres més dolents, com tothom, no? però, però ha fet una obra important ja, perquè és una, és una autora molt important d'Anglaterra, no? la mateixa que no... I em fa gràcia, per exemple, no, que no entenc gaire, que no hi hagi... Quan van sortir l'Ian McEwan, el Martin Avis, el... No sé, no sé el Hanif Koreshi, no sé si és ben bé d'aquests, però... Que, que es va fer, oh, tant, els homes aquests anglesos tan bons... I, en canvi, amb les dones que hi ha la Janet Whitterson i l'Ali Smith, que són bastant del mateix. Del... Bé, bueno, són molt diferents escrivint, però... I, no... I segur que n'hi ha més que ara no, no, no em venen al cap, no? però que no, no s'ha fet un... Bé, bueno, ja sabem com són les coses, però és així. I ara després, bé, bueno, jo, ja no sé, jo crec que d'aquest, de, del... més, més aviat, heu de parlar vosaltres, perquè... <laughs> perquè no, si l'hem llegit tots, no ho sé... Eh...